Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala sejidina wa nabiyna muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahum alimna bima yenfauna wa anfa'na bima alimtana wa zidlana min ledun ka ilman ya Rabbil Alamin Ishte fjala e para të ravis Memoirse cili përsi përkani shalteh kumicit dokumentat për janet të përserisim atë të të parët në vijat shkurta që të shpejtë. E para, u theqës i drejtë. E dyta, dy mësliman që edhe një një tjetërin. E treta, një mësliman që e ka zemrën të lidhme për gjami. E katërta, një djalë i ri që rritë dhe zhvillu e një badetë. Ka bostaj në rrugë të zotit. Se nukon njësaj si kur më janis në moshën 7 vjeqare me bostaj e si kur më janis dikusht në moshën 70 vjeqare. A njësaj? A i ka staj? Prandej Allahu Gjellë Gjellalu hu edhe prej sahabëve të parët, atët përët që i kan essa bujkun e la uvelun, atët përët që i kan pranudin in islam i ka lafdruen kërani kirim. Për e të unë është Ebu Bekri, ashabet e mla i dinja të ashabet e kërësor të Resulullahi të sallallahu aleyhi sallam. Më thënë një i ri që është rrit dhe zhvillua në rrug të Allahut gjellë gjellalu -Gjell hu. Êtë është i me siguri të njën atë bjerëhisja. Atë të që kjo, atë të që kjo, atë të që kjo. Më ndaj vjen këto katra e pensta një musliman që falë natën namaz e përhirt Allahut i pikojnë sënë t nga fri gërë Zotët. Si me e prun situatën, me falë namazë natën, e me pikua si të pikua së u të lotë nga fri gërë Allahot Gjellë Gjellalu. Kjo është shkallë dërej gërë nështë e imanit. Allahu Gjellë Shani i kalafdrua ata që bëjnë i badet natën. Ndisa ajetet Kurani Kerimit. Mirë po pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Kur ka ard në Medinë, është një hadis në Medinë që ka bërë Hijret Resulullahit më së pari, ka folur një fjalë të cilën e transmeton një yahudi e kanije tani u bua musliman në Yahudi. Abdullah ibn Selam e kap pas Emrin, Abdullah ibn Selamit. Kur pejgamberi në Medinë e Abdullah ibn Selamit i dha atë momentin që i ka dhënë. Abdullah ibn Selami Kërka ardhë në medin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Ka shkua në me gjlisin e pejgamberit Me ngua qka dhe thotet ash prej fjalve të para Resulullahi aleyhi sallatu e salam E pejgamberit qka ka thonë prej fjalve të para Vëllahi ka fol parimet më dhamë e pesh Shkua e para qka ka qenë Ja e juhannas, o ju njerëz E ka ngua pejgamberin qka dhe thotet Atahimut taam Jep një buk të tjerëve bukëdhënja është si fati madhi muslimonit mësë harëni bukëdhënja kërë japish bukë në të hajë gjëdhë bukë të ti kushtë mundë në të hajë bukë gjëdhë banu bukëdhënës e unë e juve madhë vetrive për ju thamë tani këta tri të letë në dëgjoj për para për para kër nëna tona kanë bo buken pitën, supën, gjelën ambëlsirënës gjethë nënat ne i kanë boj, dini ju gjethë këmi pas iftare e bukëdhënje e misafira kur nënat në bëjnëshin bukën që tashë kur gratës për na bëjn në bëjnë bukën bukën kur, ambëlsina nëmbëltore lëngët në supermarket ambëlsira supermarket në qëbaptore kur, kur, kur gruja kur që nësë prejken bukëdhënje së ka Për më thonë të ashtë hajtë gruë nisi që të okretë në na jamë shkaj ka bo e t'japim bukë të tjerëve, shkabon gruja, të përzapi shpisë. Për andaj shpis. për ju thamë të gjithra edhe vetit, rikëthene, rikëthene, përserit në rikëthene, gjymërt lekin bujarim në përshpia të juja. Se bukëdhanja është si fatë veti e lartë e mëslimanit. Për ndër i pejgamberi kur ka ardhën me dine, maspari ka thonë, Ja, e johannas! Abdullaj ben Selami ka qenë, e ndër jo musliman, kër e ka një i kështu pejgamberin. Ka thonë, jep një buk të tjervë, u shqenit të tjere, banu buk dhansa. E ka banu një vështrim në vëzhtë dhvete, këtë do tjeta i pejgamberi, se pejgamber të kretë kanë qenë buk dhansa. E ka një vështrim në vëzhtë dhv Ibrahimi aleyhis salatu vë salam E dini qëfar bujari ka pas Kuri ka ardhë mësafiri Ka dal i ashtë E ka prejë vichin E ka pjekë mishin e vichin Edhe ja u ka pru Nuk i ka pykë mësafirat A pëdoni A së pëdoni Bujari e qëto është Banë në bujarë Kur mëse më lakmo Atë cici lëkitë Se kërë që jenë bo bujarë Duhon gjitë Zdo dit e pinë ka 6 euro 30 cent 6 euro 30 cent Franga 6 euro 30 franga 30 cent atë frangit 6 franga 30 cent atë frangit Nërë në moment për, për 30 dit sa bonej 200 franga e pinë për 30 dit Nese e pinë ka një pacet Po ka dy Më stë folim Për qatë se bep ju këshilloj të gjithëve Musliman vëllazni të mi, mëse lëkmoni pimin e dohanit, gjunën. Sa është një pije që nuk e donë dini juqë. Feja jonë se donë ketë pije. Në qëqërinë muslimane, në qëqërinë muslimane, shqiptare muslimane, pikrishtë të thamë, dukurim, ma negative, se piri e dohanit nuk ka. Por alkohol së po folit, sa janë pije e shkive, kufarve. Amo, për duhanin, dukuri, ma negative, ma të poshtën, sepim ja duhanit nuk kemi. Te harxhesh ti 200 franga, nëse ni pa çet 200 franga, nëse dy 400 franga. Domethën 4800 franga vitin, 5000 franga, 5000 franga bajnë 3000 euro. 3 mjërë me mjë quë në gjamië, për një fukara, për një shkollë, për një smunë, për do jetima, për do dëvërkhën. Oho, shka të bënë duanejtë. E cigarja kur duanejtë dëbënë. Mirë po ata që e pinë duanejtë kujtojnë ma thëllë. Dhe naj që përpunën po ati në fabrikë, ku e me rogën, ki pja barën gajle ati, ku ka me marë rogën, ishalla lërgohën i pjasaj pje të këthejmi të hadithi, ja ju e nësë, o ju njerës, jep një bukë, e dyta, lidhë në nënë farefisin e jujë, akraballëkin, marrë në moment ju kretët, bashkë me mua, si cili prej neve ka problem, ja me vla, ja me motor, ja me djaltajës, ja me agën, ja me, ndështë adhe me babën, ndështë adhe me nënën, ndështë adhe me gruan, si cili prej neve ka, ka një problem, Ëndështa ka dy probleme. Ka thon Peygambëri sallallahu alejhi wasallam, apo doni Allahu xhellashanu më ia ja zgjat umrin edhe më ju pasonua. Poja Resulullah, kushdo Allahu më ia zgjat umrin edhe më pasonua, let lidhet me farefisin e vet, me akrabane vet. Ekstaj gjej mi problem gjithë popullor na. Gjithë popullore kemi. E dyta, e treta që ka e ka përmend për i gamberi, e ka më fjallën të qajot dësh, o sallu, o nasën i janë, falën në mazë natën, kër të kretë janë në gjumë. Qëka unë që kjo fjalla, falën du, mu falën? Në u falën që të rëthën të rëqatë, bam, bum, bam, bum, bam, bam, bam hala, mu haja hëla mu falën? Sa hojë mu falën? Do tju tregoj falën e Muhamedit aleyhis salatu vesselam për pejgamberit si ofat. Nina ishte me Aisha radhiyallahu anha, me nënën e muslimanëve. Gratë e pejgamberit janë nënat. Ju kanë nëna Tereza, nëna jon, mos harroni. Ato janë tri çalive. Nëna tona janë gratë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Me argument nga Kurani i Kerimi. Wa azwajuhu Omahat e tyre dhe gratë e Rasullullahit janë nënat tona. E ninat peigamberit ishte me Aisha. Nonat tona janë jo që na kanë lindur, nonat e nderit. Nonat e nderit. Aisha ishte ninat nrënd me peigamberin, sepse peigamberi Se ka pas disa gra e çdo natë ka pasranën me Aisha në fjet. Kur ka të dyshë që Aisha s'i ka hindur gjorgën me fjet, Aisha si ka thënë Radiyallahu anha oj ajshe kam një dëshirë tash një bytje ur në burë ja Resul Allah ka thënë kam dëshirë që sënë të të ma falish këtë natë të ma falish dhe më thënë sënë të spëdu me fjetë me të me ma falë natën tha ja Resul Allah unë të shumë të du edhe dëshirën të ndë dësh, edhe më shumë të du kry ti që ka ki me bonja Resul Allah delë pejgamberi prej dy shekit Për jërganit ajshës, delhë Me rabdes, që të ju meni Dishka shka ka pasë fjesht, me rabdes Fillon me falë në masë të natës Ka falë derin sabah Ja në ojë komët Cilit prej neve në e u kanë ojë komët Në natë bre Në natë Cilit ju kanë ojë komët në natë Vësh në natë Një herë një mërë Që si cili gjë matë Hoxë zvekë e thëtë Hoxëa, ma shpetë përkë Kripunën Në qabë Kë jamë lejlë 8 reqat Po falën 2 orë tash Në apë i përcjallëm Satellitin e arapsatit Në gjamit Pejgamberit qështu 2 faqe në reqat 2 faqe në reqat Sa rëquj i gjat Sa sejtës dhja i gjat Shiko që shfalët Muslimallëki E pejgamberi U falë gjithë natën Sa rëqatë bë gjithë natën? Sa rëqatë? Mësë ka falë të dhe të rëqatë, a në që në rëqatë? Jo, bërë ka falë pak, të të rëqatë. Në të rëvijë ka falë, dë të rëvijë e ka të të rëqatë. Edhe këjamën lejlin se ka shtuë. Mirë po, rëqati pejgamberit në sahabë pëthët, jem falë në nëtë mas pejgamberit, sallallahu aleyhu sallam, në rëqatin e parë, mas vële dhalim Pritë se përbjën po rëqu, ale imran, pritë se përbjën po rëqu, en njësa, pritë se përbjën po rëqu, el enam, shtatë surët e gata, ma shtatë, ma të gata, në rëqatin e parë. Far i badet jenë, ajshë e i ka thënë, o burë, o Resulullah, Allahu ti ka falë gabimët ty, këse për e mundoj zhvetin këtë shumë? Ani ka thënë, oj, ajshë, a mësë ta falenderojë Allahuna? A mësë të jemë robë falenderusë? Ka fal, ka shtu gat Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ard. E mazini për sabah me trazua. E ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam at nat që ka bën ibadet të natën. Syrit i kanë qllue. Lot i kanë lotua, e kanë lutua. E pa atun fjalën të shalderi. I pest nëse ka boni nëmërin, i pespi, me pas frigën e Zotit, me të qitë lotët, sënë të lotët, e për mjekëre i kanë qitë lotët, e i kanë ranë zalën të tokë. Ska pas të pija, për së nërmar, a i vendi ku ka lëra lota Resulullah, sërë Allah a.s. është lagur, o lagë zalën të toka, o lagën. E a i shja u mërzit për burin, për Resulullah, in, ja Resulullah, ja Resulullah, atëherë, Për i thëtë pejgamberi, oj Ayshe, pak para me ardhi Gjibrili, pak para me ardhi Gjibrili, dhe më thënë Gjibrili ka ardhë nga më në kuj, Ayshës, Ayshën që Shiat e qujnë kurva e Resulullahit, Allahi laneti bonf të ka dhe pësëzën, Shiat e qujnë Ayshën kurva e Resulullahit, e sulmojnë Resulullahinë, në nderin dhe në muzin e Resulullahit ajshën radiallahu anha për të cilën kënë zbrit a jetën nga Kurani prej surët u nur prej në bishtatin qil se kja është femën e pastor dhe e sigurët që të thënë shijat për këtë femën për ajshën e ajshëja më pejgamberin atë, atë që ishte ja Resulullah që kam puna jo të kështu Sa oj Ayshe, që në dhëmën Ayshez ka ardë Gjibrili, ku ka fjetë pejgamberi, në dhëmën Ayshez, se pejgamberi ka pasë dhëmët rëndë, që shtu të grave, me rëndë. Sa dhëmët ka pasë mundet me thonë të kushëta, palatin e mandë, transmitohet se pejgamberi ka pasë dheri në tëtë gra për një periut, për një ko, kurse gjithë se 13 gra jenë ka. Po kanë vdekë, qetër në kamarë, ka vdekë, dy, tri, kurse në qetë periud ka pasë të të graë për një heri. Në nëshën të të dhomë atë vogla, po jo palate, kur ishtërin të kamat pejgamberi në dhomën e vetë, dirë që në kanërë atë perdëm ka qetëra dhomë. Qa që të më dhaja? Marrë me menë që farë kushtë e ka pasë pejgamberi, sallallallu sallam. Edhe qëka u va? Tha oj, ajshë, me ardhe gjibrili këtu në këtë Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa-htilafi al-layli wan-nahari la-ayat li-ulil-albab. Erdhiniz Britiche këto ajete, që do të thotë me të vërtetë në krijimin e qiellit edhe të tokës dhe në ndryshimin e natës së ditës, janë shenja për të argumentuar fuqinë plot të Allahut xhalla xhelalu. Wallahi ay Aisha kush i këndon këto ajete? e nuk e ka frikën e Allahut Gjellegjelalu nuk kujtohët që ka kryu Allahut Gjellegjelalu ku, ku ku për ato me zjarën gjenemit kë i shte lota e Resulullahit që i kanë shkuë lotët e kanë ra në tokë e ka thonë sahabëve 7 grupe, 7 shtaltejrat e kemi e 5 të ke një musliman që qohët i bon dyreqat në atën namaz e rjedhin sytë lotën në frikë Allahut Andaj ka thon pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dy sy, dy lloj, dy qershit sy nuk i djeg zjarrimi i xhehenemit, nuk e djeg zjarrimi i xhehenemit ni sy që luton nga frika e Zotit, edhe nuk e djeg zjarrimi i xhehenemit ni sy që e ruan vatanin dhe popullin e vet prej dushmanit. Allahin e lavdëroj për dy llojsive ja Rabbul Alamin. E gjashta Gja është të një mësliman që jepë sadaqë. Për hajra, sadaqë, ndimonë. Një mësliman që është e fshë sadaqën kërë e jepë, sa që dorë e djahë qëka e jepë, e shmojta nuk e shëkë. Sadaqën me më shëfë shumë duhet. Mësëmi u kalëzuhë halkive që ka japëshë. Me dhonë edhe mësëme ditë kërkushë. Me mujt, me mujt, me mujt As ai që ka me marë Mës me të poti A shëjtoni thot Qyre i dhoje edhe Hiq sa falem derit Tanë kishën, hiq nuk të fa la. <laughs> Ja ja këdhon Një euro me thonë Tanë kishën, tanë kishën A i këdhon për qështua A me thënë piteshen <laughs> Ja Lan uri i dumin Kum gjezaen Dhe la shukura Jepni edhe mës prit për e ati që dhe ta nërë As shpërblim, as falëndërin Ta Allah hërë gjellë gjelalu Thëjnë araktë një fjalë shumë interesante Amel el maruf vërmiha fil bahar Banë një puntë mirë dhe gjujë e ndetë Qëshbë e ndet, ndetë, hu për ndetë Ja, ja, si të kebo për Allahim Së hu për në kur Gjujë e të mirë e ndetë Mësë ki gajle Kjo pëtem është e gjonë Mësë t'ju vanej shum Por, po jep ke di gësh i shmorri natën atë po jep natën kur ja kish don natën e parë në portë se kish pa kujt ja jep ja kish pas dhon një hajnit kur çodet hajin mëngjes më kanë dhën sadat më kanë dhën sadat po kallzon hajin e kërkush pse dikush ka dhon ai qi ka dhon peti edhe po ato ku ku për mua ku i pas kë na dhon u bota shumë pishman se e pas kë na dhon ku s duhet hajnit me dhonë pare, o zatëja i që jo hajnit me dhonë i duhen, sa i s'ka po vjehë. <laughs> edhe nese, nese të qohet me, me ditën e dytë, ka shku ka marë prapë një pare tjetër shpi, edhe ka dalë me dhonë prapë. Kuj mja dhonë natën, së përshekuj pja je pja shenë natën e dytë, nja ka dhonë një femnës, që është lavire, kurvë, prostitutëkë. Ajo nese të qohetë dhe e ka dhonë, ka në dhonë pare, sadakë. Të është krepë po që ditë, në këtë që i ka dhonë për e ditë, o, oh, ku ku për mundë ku i pasë që dhonë. Në të në tretë qohët edhe në herë e je për dhe një sadat, kuj me a qitë ndorë një zëngjinit. Kër qotë ajë zëngjinit, thëtë promë, kanë ndhonë sadat, i kanë qitë ndorë. E këtë që u bo pishmon shumë, thëtë jë ja, rabbi, a nuk i kom halal kujën këto pare që për jë ja, për jë për shkomë puna jeme E Allahu Gjellë Gjellë huja paska qua natën një melashe andër Me i donë myjhde, o rob i Zotit, më subon pishmon se ke pas por i zatë Zotit A ti hajnit që i ke donë, ju ka nalë dora mos po vjetë, ka bo të ubej stikfar Asaj kurves që i ke i donë në dorë, ka thonë edhe ajo mos kam më shkuën në rukët pra Pa ka bo të ubej stikfar A ti zëngjinit që i ke donë, ja ke liru u dorë në rajta që i ka njës me donë Shku i tuve, sada ka, kure është pizemrës, mësë u banë marak, banë e mirë dhe mësë të tuti, a hupën vë diqka? Dhe Allah e s'hupën. Qëtu kanë dhonë, mësë mudit kjela dhe kja? Edhe një rast qeter për ju të regojështi kandë shumë. Po thot, hadithi pejgamberit kjo, fjale Rasulullah sallallahu alai sallam. Allahu kure ka kriju, po dhe doken mësë pari, botër, ka cen pa blesh, pa male. Edhe to ka pa male ka lviz. Me laçët kanë thonë ya Rabbi, ka lvizje toka. Allahu xhallalu ka bo amr me ia kriju bleshkat. Bleshkat si kunja ju kanë bën si shtylla. Se çdo binadë është shtylla për mos mliverit. Aja ka marrë Allahu ja ka kriju bleshkat. Ato kërë e kanë majtë forë të toë kanë, me lachët kanë pythë, Ja rabi, a ke kriju e do një sentë matë forë të se bjeshkët? Allahu ka thonë, po me lachët e mija, kam kriju matë ma, mat forë të se bjeshkët, hekërin, hekërin shumë i forët. Ja rabi, po a ke kriju matë forë të se hekërin, në shka po thënë me la, Allahu Gjellë Gjelalu, kam kriju e zjarin matë forë të se hekërin, se e shkrin hekërin. Ja rabi, pa ke kryu matë forët se zjarë i dishka Allahu thot, po me lërështë të njëa Kam kryu e ujën, e fikin zjarën Pa ke kryu dishka matë forët se ujën, ja rabi Po thot, Allahu gjallë gjelaluhu, kam kryu e frimën Ja rabi, pa ke kryu matë forët se frimën Stuhit e forëta Po thot, kam kryu e njeri unë Kure jebë një sadak më shëftë që se shë e kërkush është ma e forët se kretë që të oqiu përmendën Allah ju bach nësit me dharë me ndihmua ku është e kusë është vendi për me u pështua prej azabit ditës kja me të tjara belalimin kjo kje e e gjashta një njeri që e fësadak shalteri i i gjasht i sadakave e i ndihmave shalteri i shtat edhe kjo bol i, i mir e këtu ka kjo shalterën është shumë tash i hapun Cili është taj, nësë më shkua, nësë kurveve. Rune në në derin, karakterin dhe në muzin e jujë. Vallahi kam nije prej vlaznive tonë, që ju thom që ështëm sëndryshë së, së forë, pare nja katër viteve ishim në haqëllëk, një vlajë janë i që punon në Itali, ka firme në vetë atje, dhe Vallahi burre, grua burri, që vëllë që kënë punë, grua në që në pufë me fitua. Rëuni e vlad, gjonës ju vëjnë asë palatët, asë kërët e mirë, asë kërë gjonës ju vëjnë si të shkojë në muzë i vladëve të ju, i qofshin mashkët, i qofshin femrakë. Kërë gjonës ju vëjnë njëta? Edhe si ta shihni që janë rëzikë për juve në zvitër, sonë të i klinë natën për kjojtë që konin të tove në shkupe në Kosove e plikajinë, i klinë. Së so, si të ju hupe vladë, Ka unë e di prinder që ju ka në hupe vladin Unë e di prinder që s'ka në vladin Që tash ka në mitë që ashtu thënë popullionat jesë i kikilike Ska e vladin I ka hupe vladin E ka hupe vete vladin Kur se ka bashku në rukët zotit Gjëzdit ka punu si kalli Nga thëjmë ka në terë e me terë E i thoni tërë në terë Sa banë e përterë ka dalë në punë, se si këtu për dëpërshonë e përterë për një që në punë, në gjallë. E edhe kur dëvja në akshëmë në përterë, e vladi shka banë gjabdikën, shka zbanë cërkushën. Dinari jëtë, ja, dinari jëtë, e ke hupet dënjanë edhe akjireti në hupishë. Pra ndrej, si ta shifë një rezikun të këto të vlerat, vlerat e njerën të cilat janë dini, vatani, pasunia, në muzi, morali, i Duhet me ik pjati vendit. A një që ka 5.000 franga, 6.000, 7.000 franga dhe... Qëka dhvijën dënjojën si ta hupishtë nderin dhe karakterin të nëtë? Qëka dhvijën? Gjans dhvijën, vëllahi. Që kja është e shtata. E lusim Allahun gjëlejën. Qëka ën kja është të shtata që është të së nësë bjegovar bëshmir? E shtata është nese një bëllbëllit të një satë ja, një kuqka. Kan Qërështë në frigo, A, në frikonë pjallahët? Hangështë në në frikonë. Tëtë në pjallahët. Pse? Pse të tështë pjallahët? Se zinaj janë haram. Illa alla azvajgi. E të gratë e vejtë alëtëkin. Allahu Allah kërë ka bon halal në qahin. Pa frik. Pa tut. Halal. Allahu gjallë shanë mu në i pranëft i badetët tonë. Ame. Allah në i pranoft lutët tonë, Allah në i pranoft namazët e taravisë që i kemi bondë dhe risënë dhe. Allah u gjëllëshonu në alëzoft neve, në alëzoft familët tonë, prindët tonë, gratë tonë, vazët tonë, adjëm tonë. Allah në uzoftë neve të gjithëve me neve i uzoftë të tjerët, ya rabel alemin. Allah në uzoftë populatën tonë në bërgjëtësi, ya rabel alemin. Ata që nuk jënë gjami, ishë Allah frëhon gjami. Ata që nuk jënë din islam, ishë Allah vim din islam. Vë Allah i din që në knaqën, avë alhamdulillah. Vë salillah hum ala sejidin, avë nëbina muhammed. Ishë Allah i boni dokumentatë të fazër për të shaltërët e u pafshyën në gjennet. Ata <laughs> që në që në q Kush është, kur është mase vëfë me edhan zëqatin, nesër apo të gjumani? Ja, jeska caktim kurën, në Ramazan e bo adet, zëqati i pëtë sëtë mëtë mëtë mëtë mëtë mëtë mëtë pasonikës, si i pëtë zëqati. Nësë është fjallën pare, kër është fjallën zërzavate, zërzavate, kur të korë të gruni, a zëqati, kur të blidhen mollat, a zëqati, kur të mbledhët kallamoçi azhati kur të birë nxiran kompirët azhati çeshtu shkon azhati e parja pasonia kur të bëhet më pothuaj 12 mujo azhati bon vakit të bon pasonia pi janarit në janar bon azhati jo pi janarit në ramazan pi janarit në janar tash në ramazan i karnë tetor namazan çdo usht nuk ka shpunas nesër as mas nesër kur të ke vesh bon, ikosh vakti azhati allah i ndihmoft me dhan azhatin edhe allah i ka vullt të goft As-salamu alaikum, si mundët ta kuptejmë hadithin e përgjemen që transmetonë Armedi i ti në një të fësirë, katër gjerë ati kesh mësë umërzit që të kalon jetëta Ta ruhajsh e manitin, të kesh moral të mirë, të është qesh nga lallë, të folisht dreht Kër një dërst pëllot me bërën kjo është, ta ruhajsh e manitin Inë Allahë, Kur'an bat, i batë, jëmurukum, Allahu pëjë urdonë en të edhul emanat ila ehliha Allahu pëjordon të runi emanetin emaneti kryesor ansht dinin e Allahut me ruht jo emanetin honi mi franga mi ruht sa to këllaj ruht ni mi frangat e ni qenëmi stjeb kërkush se tutet për ja për shumë stjeb ka sis ka ni qenëmi franga bën 60.000 euro shëpëdarët bën 600.000 euro për benzines 50000 euro bën bazena më lol? Ka, ka, po shtohet se ka. Ka sa duhet. Tkesh moral të mirë. Morali i mirë është ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna aqraba kum ilayya majlisan yawm alqiyamati ahasenukum akhlaqa. Mas afer me me ditën e kiametit kanë më qen xhenet ata që kanë aflahin madmir. Cili janë ato akhlaq më i mirë? Dhe cilë akhlaq i morali më i mirë? Morali më i mirë është Në krye Se në krye sëmë shumë sende ka Qka? Kushtë sëllë keqë Kushtë marr ehejtë që dhe kujtë keqë Kushtë së këshyrë Në haram Kushtë nuk dëgjënë haram Kushtë nuk hanë haram Në krye të tojënë kretë Mandej të poshtë Kushtë nuk prekë haram Kushtë nuk hecënë haram Kushtë nuk shkonë në zina Koka dhe që ka ka në ton Edhe barki dhe që ka ka në ton Në më thonë Jënë do gjerat moralit Allah i në rujt e arabi Të ushqehesh nga halali Ademi a.s. Një gabim Hajde Raus për gjenit A ka qip për jashtar Qëse? Haramit qip E haramit shka në bonnive Allah i qëta shpinim kamos Për pak e për shumë Të bonka Dim një euro me kredi Kamata ti ka 3.000 euro 4.000 euro 5.000 euro Hë gjëmë e në bankë, hë gjëmë e në bankër, unë u kamatave. U shqeju maqë sa kje prej djersës të ndër. Ta shpëndegjoja në kana, po marin kredi për i bankës me e martu e djallin. Me bërë darës mënë me kredi. E mja vle dhomën e djallit e nusës me fjetë në kamatë, e tani për i haramit, atyre mjë udonë zotë i e vlatë halal. Amanjara. Isha -sh -sh Allah shtë zbani, edhe të folisht drejtë. Allahu Gjallaluhu për pejgambert për cilin të të thonë Kuran i Kerim, innëhu kene siddikën nëbija. Për Jusufi nësë zga bojhë. Me kënë siddikë. Fjalla siddikë, si Ebu Bekri që është, Ebu Bekri në siddikë. Kur më smerën, heqë? A, a mundësh? Bashë heqë më smerën. Mu bo siddikë e siddiqet janë prej gjenetlive Allahu xhallal xjalalu i ka përmendur se në ajoje e Kur'anit ortshobot O men yuti ilaha wa rasuluhu fa ulaika ma alldhina an'ama Allahu aleihim minan nabiyyin wassiddiqin wash-shuhada wa ssalihin wa hasuna ulaika rfiqa Allah i naqë fotë yatëna selam alejkum hojë do të çka duhet me bën njëri kush Raman kër është Ramazan, dërsta, dhe njerëj është i smonjë, për një smonjë që nuk mund më agjerua. Se duhet me vëpru në këtë rastë. Njerëj që është i smonjë, smonjë më agjerua, e ka halal më anër më pisë, e ka bërgja të herë, nëse ka shpresa mu shëruë, e agjeron në masit shërohet. Nëse e ka smonjë e cila është e gjithmon shme, i që nuk gjithë me terapi, me terapi, atëherë e paguënë. Për kësë anshtë gjithë të dhë që është që e jë të një personë. Apo një vitërë që është gjithë të vërë. Kështu që aji që ka që të smuja faktikishtë aji nuk banë edhe ma agjerua. Eh, Allahu Jelle Jelalu hujë thëtë në Kur'an, Juridhu Allahu Bikumul Yusra, në ajetin e, e, e agjerimi, shëherë Ramadhan, Juridhu Bikumul Yusra, vëla Juridhu Bikumul Yusra, Allahu Jude shiron ju vëllëtsi, e nuk Jude shiron vështërsi. Elusim, e personë të për, besoj që na nuk ju dalim hakit kur për isha Allah gjithë shërbem këtë imet edhe ju ju të regojmë atën që duhet me ju të regua e Allah ju shë përbleth për ndëgjim akullu kauli hadha wa astagfirullah halive lakum wa salillahumma ala sejidina ve nebina muhammed në boni Allah